Щасливий я був, сестричко. Не повіриш, щасливий. Хоч щастя моє, за той вугільчу печі кидав темніше. У Соломії була думка раніше. Поєднати Василька і Вірку. тільки тепер, коли вона знала про той гріховний зв'язок, а ще більше, ще більше, що за три тижні Перед тим поверненням Василька Вірка народила сина. Одромки Пилипцевого, що десь уже у війську служив, Ледь Василько до хати, як Вірка тут, як тут, Кішкою зазирає, няв-няв, ой-ой-ой, як ти поліпшав, Поправився на солдатських чи то кочергатських харчах, а ще кажуть, що в тій Росії голод. Дай придихнути братові, балаболка спинила Соломія. А балаболка прийшла, щоб ви те знали. Російського гостя за кума просити не образилася, а ще мов би веселіше, Вірка. «Підеш, Василечко?» «Чом би й не піти, – сказав Василь, – «Чом би й не піти до такої соковитої жінки за кума Та ще й з файною кумою?» «Найдемо, – пообіцяла Вірка, – «В добру пару поставимо, ну і спасібочки!» А він подорослішав справді, Подумала про брата Соломії. Ще в 46 м ожило майже забуте слово колхоз хоч було й друге більш українське колгосп але так казав мало хто спершу як і в сороковому році в колхоз колгосп подалися найбідніші майже добровільно з вискоком як казали в селі решту взялися агітувати умовляти натякати на можливі кари а той відверто погрожувати. Дядьки чухали лоби й потилиці. Не хотілося з нажитим полічуцьким горбом всяким таким добром розлучатися, а їхні жінки крадькома, а той, не криючись, витрали сльози. І шептали давні замовляння од наглої напасті. Незвані гості котрі були хужіші не тико от татарви, а й от саранчі тьмяно-зеленої, котра недавно двічі прокотилася селом, зрештою забиралися з хати, добившись обіцянок у колгос вступити, а то і виведених каракулями заяв, це підпису хрестика на заяві загодя заготовлені. А й йшли до корівок і теличок, до коней, кобилок і льох, гладили їх, давали сухарика, а той бурака альбо оберемок сіна, худобі з копитами і рогами, зелотим, що з п'ятачками. А той просто тулилися до грив чи теплого боку. Звіряли своє горе і обіцяли не забути, якщо все-таки попрощатися доведеться. Дехто й різав, аби не дісталося бозна кому. Доки не забрали перших таких розумників, бо тонців за шкідництво щодо майбутнього кологоспного товару. Навідувалася ціла така компанія, голова колгоспу, товариш Федоско-Без, сельсовєцький голова, участковий міліціянт, двоє-троє стрибків і безпремінно уповномочений з району, а той двоє вже кілько раз і до обійстя Троцюків-Зазуликів. Примітка стрибки – Члени істребительських отрядов по борьбе з бандитизмом. Тато Антін все обіцяв, що отот надумається, ну, трішечки ще подумає, ну, деньок другий, щоб остатні сумління. Отеї сільські несознательні прогнати, бо ж засіли десь там у неграмотній забитій голові. «Ви, дядьку, Антоне, так не шуткуйте, – сказав Федоско, – бо то опасно для вашого здоровля, а воно у вас, як звісно, не вільми крепке». Точно, то во не крепке, – потверджував сільрадівський голова. «Тож пиште, думайте, Антон Митровичу, і то й во заявлення на стол, і то й во...» його... Без зазріння совісті з піснями в світлу жизнь, котра вугла буржуйського виведе. Уповноважені з району цікавилися з крицею в олесливих голосах, чи вони, бува, не піддалися на агітацію українсько-німецьких буржуазних націоналістів? А то ж вороги українського народу і такого трудящого люду, як вони. А ще й ми дома, що Син служив у Червоній армії, і покійний чоловік Соломії Антонівни поліг за праве діло і світлу колхозну життя. Тут недмінно до Соломії переходили, Апелюючи до неї, як вдови загиблого фронтовика. Соломія відказувала, що вона ходзара, хадосько при тим, бумажку тиць, та хотіла б з батьками разом, то й напишуть, що тре, разом. Дивіться, бо терпець небеспредельний, а син ваш мо і сам у полон здався. Сказав за другим разом уповномочений. Та й ви, умовно кажучи, середняки до куркулів недалеко. Вони все про них знали, як і про всіх. Холодок вкидався в душі і комір. Зволочі, сказав Антін, коли вийшли, хоч би сина не чіпали поторочче. На третій, а мо четвертий, ні, при ній четвертий, бо раз вдома не була, цей п'ятий, уповноважний, виявився іншим. Молодий, високий, піджаристий, при галстуку, лице обвітрене, трохи заокруглене, а очі боженьку милий. «Очі геть, як у неї соломки синні, мов би перехлюпнулися з неї не хочей». Коли він назвався, голос виявився неучним, як у попереднього польномочного, приємним якимось звичним і незвичним водночас. Людським уже потім визначила Соломія. Він сказав, що агітувати, а тим більше тиснути грубою силою, на них не збирається. Заколгосний лад агітує саме життя. Не збирається і приховувати, трудно, що є, чималі. Особливо тепер, після війни, коли ще не відбудовані, знищені фашистами села і міста, фабрики і заводи. «Але вони відбудовуються, і недалекий той час, коли на їхній святій, хоч і сплюндрованій ворогами землі, не лишиться жодної руїни», – так і сказав святій козацькій землі. Землі Неливайка, котрий і тут на Волині з панами боровся, і Гонти та Залізняка – про яких писав батько Тарас, чий портрет у вас висить поруч з іконами. Що ліпше в гурті чогось добиватися, то самі знаєте. Певне ж не раз на толоку збиралися, щоб хату комусь звести, посадити чи викопати картоплю. То знаєте, як швидко діло йде, робота спориться, ось уже і крок визводяться» і квітку на кроквах ставлять такою народною толокою, коли один за всіх, а всі за одного, коли немає багатих і бідних, а є плече твого сусіда і друга, є робота в колгоспі, хата у вас не бідна, і начиння в не бідне, отож трудитися вмієте то чому б не потрудитися в колективному господарстві? Я розумію, що все нове, незвичне, але, повірте, ви ще з удячністю згадуватимете мої слова. Даруйте, що молодий, чогось намагаюсь вас учити. Тільки ж то наука підтверджена самим життям, бо те, про що поет писав, наш великий Павло Григорович Течина, Люба сестронько, милий братику, Попрацюємо на Хрещатику, Дало свої плоди. Київ знову стає красенним І красивішає наша українська земля, Сказав на завершення. А все тому, що гуртом, толокою «Народ наш трудиться!» Так казав той чоловік, справді молодий, з простою, а переконливою мовою. А Соломія раптом спіймала себе на думці, що не так вслухається в сказані ним слова, як у сам голос. Голос, який ніби вже десь чула,